Тепер їй потрібен був не друг, а мудрий наставник. Хтось чиї вказівки не хотілося б аналізувати, а лише сліпо підкоритись. Наприклад, Богдан на якусь долю секунди у заклопотаному натовпі, який сунув від метро, їй примарилось його саркастичне сміхнене обличчя з гострим, трохи хижим носом і тонкими, строгими губами. Але та приємна омана швидко розвіялась, знов залишаючи Уляну наодинці, з необхідністю повертатись додому, зізнаватись батькам, що їй не вдалося вберегти сестру і підшуковувати якісь безглузді слова, які б мали когось заспокоїти що вона говоритиме «Все буде добре» або «Не варто сумувати». Володя з тендітним почечком пролісків у витягнутій руці всміхався Уляні, яка йшла йому на зустріч. За останні дні їй подарували більше квітів, ніж за 10 років. І шукаючи за звичкою цьому пояснення, Уляна згадала, подаровану матері на п'ятдесятиріччя картину «Букет-троянд» і півоній з несмаком виконаний місцевим художником. Мамі ця мазня, розписана на звороті пам'ятними побажаннями подруг, була надцінною, і її повісили біля входу в тонену кімнату. Тоді Уляна очікувала, що квіти, які символізували кохання, внесуть злагоди в стосунки сестри з родиною. Але будучи певно поганим майстром феншуй, помилялася. Проте ні, просто Антоніни тоді вже не було серед живих. «Привіт, я вже гадав, ти не прийдеш, як Пашко». Очунів? Володя, поцілувавши в щоку, простягнув проліски. Усе гаразд. То що ти хотів розповісти? Кремнієвий закурив і неспішно розпочав. За моїм проханням на фірму Жовтяка зібрали інформацію. Поки щось стверджувати зарано, але однозначно він приховує доходи і лише Мізерну частину діяльності проводить по бухгалтерії. Щоб защемити йому хвоста, знадобиться проводити безліч зустрічних перевірок, а можна підставити його, виступити в ролі покупця, зробити так, щоб він не показував цю операцію, а потім – Нагрянути з перевіркою, увійшовши у звичну роль, Володя зробив ефектну паузу, поважно випустивши кілька кілець сигаретного диму. Але тут потрібна фірма-покупець, бажано не столична. Ясно. Я тут не допоможу. Поговори з Миколою, він у цьому більше тямить. Я, власне, так і збирався, але у цій справі багато підводних камінців. Я не можу дозволити, щоб інформація про мою участь у цій підставі просочилась. Підозрюючи, що її витягли з дому без поважної причини, Уляна пропускала повз вуха закручені фрази Кремнієвого і отямилась лише тоді, коли він Потермосив її за плече. Улю, ти слухаєш? Е, так, вибач, я, я ще вчора хотів спитати, але не наважився, суворо перервав він і Уляна, самовпевнено, вирішивши, що наперед здогадалася про зміст питання, приготувалась дати від коша. Твій приятель цей Пашко, він знає про панька та інших. Розгубившись, вона завмерла, зважуючи, чи вартий кремінь довіри. До Херсону залишалось кілька годин, і більшість пасажирів ще солодко спали, нарешті зігрившись під тонкими залізничними ковдрами. За вікном у ранковій Непогожі сірості неквапно пропливали чорні плями полів і зрідка темні від дощу, недолугі приколівні будинки. Від цього забутого і водночас до спазмів рідного пейзажу поволі псувався настрій. Марина встала, щойно розвиднілась поспішаючи навести красу до того, як прокинеться Микола. Вони подорожували в чотирьох. Вона з мамою та дочкою і червичний. Напередодні Марина цілий вечір тішилась думкою, що на сторонній погляд вони скидались на щасливу родину. Так, саме на щасливу, бо веселун Микола зумів Розговорити матір, яка хоч і не надто сумувала за зятем, проте витримувала необхідний за етикетом термін жалоби. І навіть спромігся вичавити кілька усмішок з Марисі, яка після смерті батька цуралася людей. А потім був вагон-ресторан і довгі двозначні бесіди, підмирне стукотіння коліс. Лягаючи спати, Марина зловила себе на приємних розумах, чи варто офіційно реєструвати майбутні стосунки з черевичним, адже в тому, що ті стосунки неминучі, в неї не виникало сумнівів. До кори сумління через недавнє удівство не гризли. Засунувши ноги в кросівки і накинувши ковтину, Марина вийшла в тамбур покорити і хвилин за десять до неї приєднався Микола, найвродливіший дівчині поїзда. Доброго ранку! Попри грайливе вітання, він виглядав заклопотаним і серйозним, і Марина взялася шукати витоки цього настрою. Для її матері Микола їхав провідати доньку, яку тимчасово виховувала родина покійної дружини. І, як не крутий, батько мав хвилюватися перед такою зустрічю. Для Уляни і Кременя він зголосився супроводжувати її, аби разом розібратися, чи міг бути замішаний у вбивствах їхніх, Близьких, хтось із земляків. Проте потайки Марина сподівалась, що черевичний просто скористався нагодою прискорити розвиток їхнього роману і тепер губилась у припущеннях, що спричинило його неспокій.